أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين يؤلون من نسائهم تربس أربعة أشهر فإن فاء فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم والمتلقات يتربسن بأنفسهن سلاسة قروء ولا يحل لهن ان يكنتم ما خلق الله في ارحامهن ان كنتم يؤمنون بالله واليوم الاخر وبعولتهن وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه والله عزيز حكيم <تصفيق> مقصد سوره البقره بيان تلورو اووله مسلا په دې صورت کې اسبات د توحید بیانې گی د اسابتول چاله ذات او صفاتو کې یو ده نه دا الله غون دي ذات بل شته او نه دا الله غون دي صفات د چاشتان دویمه مساله په دې صورت کې بیانې گی اسبات د رسالت یعني د دې اسبات کوي تصدیق کوي چې الله همیشه د پاره پیغمبران د خلکو د خیر او د استاد پر راليګلی او د هغې نه اخیری پیغمبر نبی علی سلام دی او دا په حقا د الله پیغام او د الله کتاب خلکو تراوړه د د پ رسالت کی, دا دا کی او د د پ پیغمبري کی شک نشته او غنها اعتراضات چې منکرین او په رسالت د پیغمبر علی سلام باندې واردول دا غي جوابونه وکړه او نور جوابونه کوي په نور صورتونو کې خو په دې ځکه نه هاي اعتراضات او جوابونه وشو بیا آیت نمبر یو وا و یا 203 200 دریم دریمه دریمه مسله په دې کې jihad فی سبیل الله دا او څلورما مسله په دې کې انفاک فی سبیل الله صورت برخه کو کې تقسیم دی اوله برخه سل آیتونه و پاغي کې اوله مسله یعنی اثبات توحید بیان شو دویمه برخه یو 23 پګا و پوري وا پاغي کې دویمه مسله اثبات د رسالت بیان شو غنه اعتراضات دغه جوابونه ورکل شو او دریمه مسله دریمه برخه آیت نمبر یو 200 دو 500 پوري ده په دې کې موږ روان یو د دې برخه بیان شروع دې او تلورما برخه 274 29 تر اخره پوری ده باقي کې انفاک فی سبیل الله بیانېږي په دې برخه کې درې م مسئله jihad فی سبیل الله بیانېږي د jihad معنی بیان شاول کې چې جهاد وسط تمویل کیږي پر اختیار کولو کولو تمویل کیږي یو jihad کوشش کولو تمویل کیږي د jihad څلور مرتبه دی یو jihad مع نفس دویم جهاد مع شیطان دریم jihad مع ارباب دریم jihad مال کفار والمنافقين او دریم jihad ما ارباب ظلم والمبتدعين دریم نازل jihad بیان کو یو ابتدائی منزل منزل او اخری منزل په منزل کې درې خبرې ضروری دي یو تهذیب الاخلاق د مجاهد تربيت دویم سیاست مدني د ملک اصلاح او دریم تدبيري منزل یعنی د کور اصلاح په درمیانی منزل کې د جهاد د میدان اصول او قائدی بیانيږي په اخري منزل کې د جهاد نورستا څکول پکار دي اغه اصول او قائدی بیانيږي د شکست يا د فتح په صورت کې بیا تر دې چې پوري اول کې آیت نمبر يو سلو واویا کې لس په تو بیان کړه د مجاهد د تربیت د پاره پیندہ صفاتونه د عقیده سره دغه تعلق ده او پیندہ صفاتونه د عمل سره تعلق ده چې پیندہ صفاتونه پاکیدہ کې راشي نو بوزدلی به ختم شي او پیندہ صفاتونه که عمل کې راشي نو سستی به ختم شي او جهاد له لارې اواره شي بیا آیت نمبر يو سل اتاو یا نه يو سل اتات یا پورې د ملک د اصلاح لپاره شروع کړه اول قانون القصاص من الظالم زکا چې د ظالم نه بدله وانغستل شي ظالم مظلم کوي زیاته به کوي مظلوم با آه و فریاد کوي او په نورو لارو په نورو طریقو باندې با د خپل حق دا غستو کوششونه کوي د خپل بدل دا غستو کوششونه کوي نو ملک به امن خرابي فساد وي جنگ جګړې وي چې کوم ملک جنګ جگړی امن نو غوړي ملک بدال عدالت دین خدمت شو شی جهاد بته و شی عدالت دین خدمت بته شو نو اول قانون القصاص من الظالم په آیت نمبر 100 عطاوی نه هاویہ کی چې ظالم نه بدلا واخلی هر اک چوانی چیزل می تر دې چې یو سپېړ کچا چا لیر کړي نو غبل نه دې سپېړ بدلا واغستل شي د القصاص قانون د په شریعت کې دویم قانون آیت نمبر 100 عطا یو, یو اتیا دواتیا کی بیان شو چې تقسیم الاموال بالقانون الشرعی مالونه به تقسیی په قانون د شریت باندې یعنی د قانون د میرااست په بملکې ناف چې هرچ د خپله برخه ورسیېږي او و خپل برخه نه خوشحاله جنگ جګړی به نه لانجې بهنی دریم قانون یت نمبر یو سرلو دری نوواله تریت نمبر یو سرلو وا یا پورېو هوک موصوم ل ارتباې نفس د روجی هو کمراړو د پااره د تړلو د نفسه ځکه دااتونه فتصاادونهوم لانجې چې ټول د نفس د ووجه چې نفس, نفس سرکششي او دخواشااتو په کوول غواړی صه دچها حق تنه ګوري حلال حرام تنه ګوري اخرت لنه ګوري د دا الله ډار نی پکه نو هغه بیا هر حد پار کړي خپل نفس خوشاله یې صرف نو الله وی چې نفس د تړلو لپاره یو لار ده هغه راځه پر ورځې سره ډیر نفس اسلامي نورږي وني سي د دې کمی راوړو او چلورم قانوني آیت نمبر یو سلو هتا ته بیان کړو النهي عن ان الارتشاء په ملک به رشوت بندیګي په ملک به زه کړه رشوت د وجنه ظلم ته لار اواريګي بیا ایتنبه د سوري نوې کی داوا بیان شو د دی برخه چې وقاتل فی سبیل الله او جهاد وقيب لار د الله کی درې آداب اوسر بیان کړه درې آداب اوسر بیان کړه یو یو آداب اوسر بیان کړه چې فی سبیل الله جهاد به خاص د الله رضا لپاره کوي خاص به د الله د دین دپه کوئ چې الله دین ته وسعت میلا شي او د الله دین ته فراختیا میلا شي دویم ادب الله ین ی قاتې لونه کوم هغه سا کوي چې تا سره جنګږي ستاسو په خلافې توه جګه کړی ستاسو په خلاف ټوپک ج کړه یا نور که سمحاز خلاص کړه ستاسو په خلاف باندې الله وی ور سره وجنګيږي اوا غسان هغه کفار چې تاسو سره جنگ نه کوي نه غو سره جنگ نشته ولا تعتدو دریم ادب زیاتې مکوئ بیا شبهره اغل چې دا څنګه دین دی چې د کی جنگ او جګړې دي نو آیت نمبر 22 کې دا غي جواب وکړو چې ول فتنه تو اشد من القتل کچری تاسو د کفار نو خپل دفاع نه کوي او کفار زه و نه جنگيږي نو فتنه بدل کې عام فتنکی کفر ده شرک ده بهایدا د دودوی غشیتانی پروګرامونو دی هغه بدر کې چلی دا غی اشاعات بکی نو فتنا بدر کې عام شي نسل بمتباع شي فصل بمتباع شي اخرت بمتباع شي دنیا خو بس بمتباع تبی ذکر بل غلامی بوتس ژوند دی بیا بلا شبه راغله چې بجومات کې جنگ وکړو نو کوو نو کوو دا جواب وکړو کې بجومات کې پتا جنگ شروع شي مسلد شي نو بیا خپل نه خپل دفاع که بیا دې لمغور چې دا جماعت او که دا کم زیره به و جنگي غخصي بل شو به راغله ایت نوم ورسره درینه وی کی jihad بو ترڅو پوری دا غي جواب کو چې وخت لهم هي حتى لا تكون فتنه و و يكون الدين لله ترغه وسو جنگي ترڅو چې کافر زور نې مات شوی ترڅو چې کافر د الله دین لا یني الہی نظام لا الایکا و نین لا زلی لا شوی نی او د دوی فتنن ختم شوی د دوی کفر شرک د ان ختم شوه بله شو به راغله چې په اشور الحرم په میاشه د عزت کې څوک وو او دا غي جواب وکړو چې په میاشه د عزت کې د جماعت غو د خپل دفاع وکه کبه تا جنگ مسلط شي نو به خپل دفاع وکه خو ته د جنگ شروع وکه آیت نمبر 15 نو کې ترغیب او انفاک ته چې مال ورغوي جهاد وکي جهاد کې دانا چې بل مال بخورې بلکې مال بخپل لګي او قرباني به خپل بدن ورکه نو آیت نمبر 269 وینې د حج بیان شروع کو د پارا د ترغیب ال الجihad چې ګوره حدیثه حج, حج خو کې صحیحره د احکام تر سره کا پورای کا خو jihad خو یو عمل دی یو عبادت دی کنه نو jihad نه نو حدیثه د ترغیب ورکړو چې حدیثه حج, حج, حج خوکا خو کا وقاحت سره jihad هم یو عبادت دی jihad لم وخت او باص او مال لګوا به آیت نمبر دو دوسمه اتکه ترغيب وللجهاد چ ټول دینونه مننه او په دې دی ټول دین کې حجم ده منظم ده او جهاد هم ده او او دا نه چ او د سونه حجونه خو کوي خو جهاد طبيع مخړو او د جهاد نه مخړو او شاور تاړوي او نه کوي بیا آیت نمبر 10 نه لس یو لاس کې دولس کې زجرو منکرینو تا تخویف و منکرینو تا آو نمبر دو سو دولس کی تزہید من الدنیا آو نمبر دو سو دیالس کی نکتاو دا مشروعیت دا کتال او آیت نمبر دو کې سو دیالس سو کی تسجیع و چکتاس تکلیب نئی تیر د نو دا جانت گمان مکاوی ا ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما اتيكم مثل الذين من قبل خلو من قبلكم بايه نمبر 255 نه کور د اسلام لپاره د تدبیر منزل لپاره اتلس قوانین شروع کړ اول قانون ایت نمبر 255 کې کور مشر به خپل کور والو باندې خپل اهل او عيال باندې مصرف کړي د جامع جوړې تعلیم او تربیه د خوراک بندوبست په تکیده کور مشر د موارد دا الله په دمره ذمې موریا چول چته مصرف کوي مور او پلار باندې بچو باندې کورونه خويند وسري پاغو باندې او كنور ته کوي ته وسري غریب وسري په مسكين وسري لکه نوکران یو سر خلکو سره یا کور کې واځي خو سره خپل کور وال نه خلکو سره نوکرانه می چا سره یو قسم خلک کی چا سر بلک سم خلک کی په پاغو هم ته مصرف کوي دا نه چ کور کی صرف خوري خو اغوند او نوکر لسر دونه ورکی چا موړي نا هغه باندې هم مسراف کو وخ خوشاله ساته دویم قانون آیت نمبر 214 سم کې حکم القتال د کور مشر به جهاد د تیاری د خپل عقیدی د خپل ایمان او د الهي قوانینو دفاع ته په او جیو سره د دې تیاری نو غ خپل عزتم بچ کوی شي یغی اغی, اغی د پارم دغی دفاع کوم لشی د خپل مال دفاع کوم لشی زوره ور بتل نه زمکه غصب کوي نه بت نه خزبوزی او نه وسره بلکم ظلم کول لشی جهاد لودې تیاری بل قانون درم قانون په آیت نمبر 201 درم قانون په آیت نمبر 217 کې بیان شو چې د کور مشرب د ډېری فائده لپاره لګ نقصان برداشت کوي یني دیو ګورې کچته یو شیکي وکړکه نقصان لگدې خو फायदा پکې ډېر اده ده د دې دغه لګ نقصان وکي خیر ده واغه ډېر फायदा ده د نویر نویرګي په دې معنی حکم راوړو د اشور الحرم دا څلور میا شو د ایزت چې پاږی کې جنگ نکول ان جنگ کول نقصان لگ لگدې هو د جنگ نکول ا د جنگ کول بیا फायदा ډېر ده نو دا, دا غي بیان وکړو او څلورم قانون په آیت نمبر پڅلورم چلورم څلورم قانون آیت نمبر 12 نو نسکهو چې د کور مشر به د لګي فائدې پر ډیر نقصان نکړي او په دې معنی هو کوم راړو د شرابو او جواری او موږ دا قانون تنروو ته چې ډیر یو شکی نقصان ډیر ده فائدہ لګا نو د لګي فائدې پر ډیر نقصان مخه وا په شراب او جواری کې फायदा لګا ده په نقصان په کې ډیر دی ددی نظانو آیت نمبر دو شل کې پ قانونو د کور د ستا دپاره ااصلسلام واته چې د اتتیمانانو ااسلا کو ځکه یات هم د ټولې یو فرد ده که د ااصلسلام نه شيټولې دپاره بیا نوقصانانی آیت نمبر دو ک شپګم قانونو چې د مشرکانو سره خپلولی او د مشرکانو سره به دوستی نه کوئ آیت نمبر دو, دو کې و قانونو نهي ان افعل ممنوعا هغه غندګي او نزان بچ کي کومي غندګي او نه چې الله منع کړی او پدې معنی هکمر راړو د حیز په وخت کې د خځ سره د یووالي آیت نمبر 202 کې اتم قانوني بیان کوم مقصد الجماع هر کار به مقصد کوا ته کور مشرب هر یو کار به مقصد کوي به مقصد یو کار نه کوي تر دې چې خیر یوځی کیګم نو د یو مقصد لپاره یوځی کیګي د نیک اولاد لپاره چې مل الله نیک اولاد راکې صالح اولاد راکې چې د دین دی دی عالم ته نه جوړ کم ته قران خدمت کوي د رنګ جهاد او کی, کی مجاهدی د الله دین لپاره دی او نه هم قانون آیت نمبر 240 شتم کی تعظیم لله چې د الله د نمونو تعظیم کوي به بی زای قسمونه مخره غیر مستقیمه دا دته اشاره کوي چې دروغ مو وای زکه قسمونه هغه څوک ډیر خوري چې دروغ جنې نو چې دروغ ډیر نه وای نو قسمونو تب ضرورت نه پیدا کیږي چې بار بار د علا په نومونو قسمونه او او د علا د نومونو بی‌زتی وکړي نو بیا د قسمونو درې قسمونه من بیان کړي یو یمین لغوه یو یمین غموس او درم یمین مناقده یمین لغوه هغه قسم ته ویل کیږي چې په ختای سره وخړل شي یو سړی نه دی پوی د یو کار نه دی اگر کار مانی پختہ 10 په نه پوي 10 قسم خوړو نه ګنګار نه ده دا خیر ده مافته دویم یبین غموس هغه قسم چې اوسړې قصدن په دروغ باندې قسم خوخري ینه دې پوي چې زدا کوم خبره کوم د دروغ ویم او په خپل دروغ باندې قسم نو دا داسې قسم ده چې د کفاره نشته او د دې صرف د الله نه بخره غختل دي الله نه به بنه غواړي کاله ما فرو خفهخه او کاله سهزا ورک کوې د قیمت پرم د اللهخوا ده ی دنیاې ويغم د اللهخوا خ ده بس او درم یمین میې ده یو سړی د آنده وختې په چ شي قسم وخورري چې ز به خبرې نه کوم یا ز به لکه حد ک راي پ غمبر ستان یو حاب راغو چې زمونږ دپاره جهاد ته اوخان را کوي چې مونږم تا سره نبي اسلام چې غځ به طببوک نو ابو موسی اشری رضی الله عنه راغلو چې رسول الله موږ له خوان په کار د موږ خوان نشته چې موږ جهاد له لاړو زکه صحابه بم خرش بکاو نور براړو او پیغمبر اسلام به تقسیمول په نور غریبانانو باندې اصله به مروړلې نقد پیسې به مروړلې نو پیغمبر اسلام هغه ټیم کو خوان تقسیم شيو خلاص شو نو پیغمبر اسلام متقسم خور چې قسم په خوده خوان نشته ما سره نو هغه صحابه چې صحابې چې دا عمل غري او موسی اشریو دا عمل غري ډیر خپه شو او پجړا شو او لاړه خپه په دیو چې پیغمبر به jihad لذی ملګری به jihad لذی د یوې اكيدې د یو ایمان او موږ jihad نه پاتکی ګوډا وتونه بده خبري یعنی د خپل ملګرو نه د پاتکی دو غم ورسره در صحابه ایمانو نو پیغمبر نو دا ټیم کې دې ډیک شو روان شو او یو صحابي راغو وغسر او خان و اوی ویچیا رسول الله دا وخان والا تقسیم کپ مجاهدینو کې نو پیغمبر اسلام وی علا ابو موسی شری لغا کین شرا شو او خان ورکه مو خان راغه ابو موسی شری چر راغه وخان پیغمبر اسلام ور کړ او بس خوشاله شوغه چې زبوس په خیره موږم jihad لزو لا ابو موسی شری پیغمبر اسلام تو ویچیا رسول تاسو خو قسم خوړلې او چې موږ سر نشټلې پیغمبر اسلام تو ما خپل قسم مات کو زکه هغه ټیم کینه و قسمې خړلې اوس راغله اوس مخبل قسم مات کوځه به کفاره وير کمه د دې ډول کې یمینې منعقده چې ته په یوشې قسم وخره چې زبدا کار د کوم او اوا کار د هغه سیونه کړو نو تامن خو قسم راغو کنه نو بیا به ته دا قسم انی قسم دې مات شو د بدغی کفاره به وير کې او کفاره پرونی سبب کې دغه وضاحت شوی نن رې سبب کې آیت نمبر دو 226 تم کې لسم قانون قانون ذکر کوي د کور د اصلاح لپاره حکم اله اله ولې کی قسم قسمته اله څنګه ذکر کیږي ز د ګروپ کې لیکمن ان اله حکم اله ګروپ کې مولیکو آیګی تاسو کتلی شي اله ولې کی کی قسم ړو تهکوم قسم هغه قسم چې دښځ دی. دی. نه د لریواې دپاره وخورړه شي د نن سب کې اخام ډیر دي خبرې ډیرې دي نو لاسونه تیس کوې کو شو کوي چې د خبرې ولی کوي ایله ویل کېږي قسم ته چې یو سړی د خپل ښځ نه وخورري چې زه قسم په خدای چې زه به خپل ښځ ته نه دي کېږم نه به اوس کېم دی ته ویل کېږي ایله د دې ځان له احکام دي مسلې دي لليذينا ولایت نو ور به تفصيله کوم چې دې څه احکام دي لليذينا د پاره دغه کسانو یو اولونا یو اولونا د اله اجازه یو اولونا چې کسمنو خوریم النساء هم دخپل خزونه تربسوا اربعه اشهر انتظار دي وکي تلور میاشته فانفو پس که تراو ګرز دل په دې تلور میاشتو کې دنه بسم الله الرحمن الرحيم پس یقینا الله بخون کډو مهربانه ذات دی خام دري شکله ندي دري سورته ندي ده حکم اله یو سري کسمو خړو چې بخپله خزې تنور نږدې کېغم يا خزې تووي دارک او ايبل چاته وي ود دې خو <تصفح> قسم قسم خو غړل شو د درې صورتونو زده د درې صورتونو کوم کوم دي او لیک ځان سره یو صورت چې دا غسره قسم اوخري او مدت مقرر نکي وخت مقرر نکي چې تر کوم وخت پورې به دي خزنه لريوما یو صورت چې قسم اوخري خو وخت مقرر نکي دا یو دویم صورت چې قسم اوخري وخت مقرر کې د چلورو میاشتو نه کم اول صورتت چیو یو سړی د ښ نه قسم وړري چې زه به نوور نې کېږم یا دا وای چې به بس یو طرقی سره د ښځ نه جوداوالی د دا وکې ک هر حالفاو بندې او قسمه مو سره وخوري نو دری سورتونه بیا د جوړږي یو سرت چې دغ میړه دا, دا سړی وخت مکرر نکی وخت عین نکی چې تونه وخت زبر خزنه لري او ما نبه ورز دې کوم څومره ټیم وخت مقرر نکی د دې ځان لارکان دی اخرې ویم دویم صورت دار چې وخت مقرر کی خرص د چلورو یاستونه کم درې میاشتې یا دو میاشتې یا یو میاشت یا پنځله سړزي لکه یو حدیث کړي پیغمبر اسلام ټول خزونه نهه خزی وی یا یو لس خزې تر د ټول خزونه ایلا کړي وا کاسمه خوړلې او چېب خپل خوځل نه ویرسم نو چلور یو میاشت پیغمبرستان دا وخت مکرر کړو نو یو میاشت به پیغمبرستان خپل خوځولا نه دی ورغله کورله او جریکبو او جرايو او تاګونتهو جمعه نه پاسه مسجد نبوي په دغه کې پیغمبرستان یو میاشت رکړې و بیا خپل خوځولا نه ویرتلو نو دویم صورت ده چې وخت مکرر کی خو څلور میاشت نه کم لکه پیغمبرستان چې یو میاشت مکرر کړو یا یو دو میاشت زو مقرر کی یا درې میاشت یا ترې پاسه درې و غیره خود تلورو میاشتونه کم وی د دویم صورت ده درېم صورت چې وسړه وخت مقرر کی خود تلورو میاشتونه زیات بنځمیاشتې شپګمیاشتې کال دوکاله دسه یو وخت مقرر کی نو د دې درې ورصورتونو وص احکامی اوس دا ولیکای یو صورت چې وخت مقرر نکي دویم صورت چو وخت مکرر کی خود تلور نه کم دریم صورت چو وخت مکرر کی خود تلور میاشت نه زیات د تدریس صورت نشو د دې دری وړو بچا ته احکامي او د جوابونه ولیکئ یو اولانه چې وخت نی مکرر کړي چې وخت نی مکرر کړي او تلور میاشتې پتیری شوې نو دا خزه اټومیټک طلاق شوخه چلور میاشتې وخت دی د دغه سړي دپاره که د خپل ښې ته رجو کوي دا ښه ب ته خپله کوي نو چلوور میاشتو کې نه نه نه دی ر ته وکې ر په کومه طره یا د لاس وورمانې کې دي لا د مینی یو خبره دی سره وکې یا بس یو خبره و سره وکي ب دا رووج ده بس کافی ده برې و سره وکې یا لاور باې کې یا غمانې وکې بس دا ر ده دی دپاره د نک کولو د نقا تازه کولو حاجت نه یو دی که چېر ته د غبل صورت ک دی وخت نه دی مکرر نو چلور میاشت وخت ده دغه سړی چلوور میاشتو کې ان نه نه د خپلی ښې ته روج شي بغیر نیک دنیقا تازه کو او ت نهشته دی که چېیر ته تور میاشتته روتیې شوي دا ښه تلاکه شوه یو تلاک واقعې شو په در درې تلاکه چانسی که نه په دریو تلاکو کې د یو تلاکه چس لاړو خه تلاکه شوه که چېیرته اوس دا بیرته رجوو کوي پر پرې له د تلور میاشت نه وروته نو بیا به دی کوي تازه نقابه کوي تا زهمه هر به مکره راي اوښ به کور بس خه بهشي د دا هغه صورت ده چې بدی کې وخه مکرر نه ده نو ماوی چې وخه مکرر نه وي نو که چلور میاشتو نو مخ کې رجوع نو بس خبر خلاصا خزه خزه باندې پات شو پات شو او د طلاق نه بچ شو او که کچیرته چلور میاشت پتیری شو نو خزه په طلاق شو بیا که دا خزه خپل خزه کوي نو نکاح به کیتازه او مہر به نوې مکرري وته یو صورت ده نه په دې یو صورت کې د غنور صورتونو جوابونه وشوه خو بیا تفصيل کوم دویم سورۃ داو چې وخت مکرر کړي خود تلور میاشت نه کم لکه یو سړی قسم خړلې چې به درې میاشت پوره خزل نه یا یو میاشت پوره لکه پیغمبر اسلام چې خړلېو چې زب خپل خزل نه ورتم مثال خبر یو یو میاشت مکرر کړي وخت نو کچیر ته ده داسړه دی یو وی میاشت نه مخکي دې خپل خځې ته رجوع وکړه نو ګوره قسمې مات کو کنه ځکه د خو یو مېښت قسم خړه لېو نو مات شو نو دې بچو کې د قسم په کفاره ويرکی او خځلې رجوع کړه خځې په پا خځه پات شو صرف دا شو چې قسم تنه مات شو د قسم په کفاره ويرکی او کفاره پرونی سبق بیان شو په سورته مائده آیت نمبر 90 کې یا مېښت ته دپار قسم خړه چې درې مېښت به نږدې ورم او دې درې مېښتونه مخکي ورنږدې شو ولخزله رجوي وتوكړه نو د قسم خومات شو نو خزخه په پا خزه پاته شوه خو د قسم کفاره به ویر کی بس خبر خلاص او یا دویم صورت دا ده چې د چې بل شکل یې دا ده چې د دې د غدري مې چې د کوم قسم خوڑلې یا یو میا شادوه مېشته ډېر دغه وخت پوره کی او به د رجوع کی خپل خزله نو ام به قسم مات نشي ام به خزه طلاق نه شي د د لري سخت مسلې دی لکه په پویدو کې ځانونه مې نه خپويږي د مې په دویم صورت کې روان یو ښا چې یو سړی په خزلنا قسم خوڑلې وی خو وخت مکرر کړي وي د چلور میاشتو نه کم نو چلور میاشتو نه کم یا درې میاشتو وخت مکرر یا یو میاشتو وخت مکرر کړي یا دو میاشتو یا تر چی خو د چلور میاشتو نه کم وخت دی نو ده بچ دی کی به دو شکله دي یا خو دې د هغه وخت کوم د صبر دی وکي خپل قسم دی پوره اغه میاش چې وخت کوم د مکرر کړه ده یادرې میاش ته وخت کوم د مکرر کړه قسم خړه لید نوغه وخت دی پوراکی او بیا د خز ته رجوع نو خزمه مرونه طلاق نه شوه او قسم چې کوم د کړه او په قسم کې چې کوم د وخت مکرر کړه میاش دوا درې نو هغه به پور شي قسم به مات نشي او خزمه به طلاق شي او بل څه کله اداره کوي ته ده د وخت مکرر کړه میاشته یا دوا یادرې میاشته او د د هغې نه مخکې غواړی چې روج وکي نو هلته صرف قسم ماتېږي د قسم به کفاه ویر کې او خځې په پا خه پاتې شوه بس دا دویم صورت ده چې چلور میاشتونه کم وخت مکرر شوي نو د چلور میاشتونه کم وخت کې که وختې پوورکو هغه کو کوم چې د قسم خوړلی دی نو قسم مات نه شو او خ په پا خه پاتې شوه روجوب به وکي او کچیرته قسم میمات کوینه د خپل وخت وخ نه مخ کی رجوع کړ خزله او د قسم به کفاره وير کی بس خبر خلاصه دا دویم صورت دریم صورت چې د چلور میاشتو نه زیات وخت مکرر کړي پنځم میاشتو وخت مکرر کړي شپږم میاشتو وخت مکرر کړي یا کال وخت مکرر کړي نو په دې صورت کې چلور میاشتي تیر شوي بس اټومیټک خزه تته طلاق شوخه خود یې کی چې د هر وخت مکرر کړي خزه په طلاق شوخه تلور میاشتې تلور میاشت څنګه تری شيښه لاکهه او چې ښه تلاه شو نو بیا به کوي نو بیا به د دی به خپل قسم تهګوري که د شپ میاشتې قسم کړي نو شپغ میاشت پور دی سبببر وکي او چې کله د د د قسم دغه وخت پوه شي نو بیا د تازه نکاو سرو کي د خه تلاکه شوي ده که بیا به تازانې کو او تازهمه هرر به مکرر کې اوس خزه و خپله ښه کې یو کال وخت مکرر کړي دی خو د یو کال صبر نه کړی خزل رجوک ولغواړي او یو کال خډیر وخت دی او سلور میشتې په تیری شي ودی ا یو کال هم صبر نه کړي خو بخل قسم مات کړي قسم کفاره وکړي او خزه بیا دوباره نکاو تهړي خزه بخل خزه کړي په شو په دې معنی دریم صورت کې چې تلور میاشتو نه زیات وخت مکرر کړي شپږ میشتې کال و میشتې اته میشتې ار سومره چوو نو بطالوري میاشتو تیر دو غو خزه تلاق شو به شک ده گی شک نشتره خو بیا ب نکازنګ کئ نکاب اغه سی کئ کده خپل قسم پورا کئ او بیا نکا کئ ام خوخه تازه نکاب کئ او کده خپل قسم ماتئ نو د قسم ب کفاره مویر کئ او نکاب مو ک خپل خدای سره او د مہر ب مویر کئ کفاره ب مویر کئ د دري صورتونه د حکم ایلا دی اوګوره تونله لله نه د پرار ده کسانو یونه چې قسمونه خورې من ننسیم چې چې قسمونه من مننسیم د خپللوښځوونه طر بس اربعې ورین انتظ کی کې چلور میاشت دی چلور میاشتو کې نه نه کوجو کوي نو حاجت شته او که چلور نو د اوروسته روجو کوي نو بیا به تازهې کا کوي خپله ښې سره خو یو طلاق واقعې شوخه په دریو طلاق کې یو چانس لاړو ختم شو د سر بیا دې سره دو دوه چانس پاتې دي کبیا چې ته جنجالي راغو خځ سره او بیا وسر لانجو کړو بیا دغه سي قسم وخړو او تلور مېشته پتیری شو نو به دوه طلاق پی واقع شو په خزا باندې بیا مو ساه یو چانس تا چې دا خزا به تخ په خزکی خو کدرېم زلدغه سي کار وشو قسمې وخړو خپل خزینه او دوه تبيته رجو مو کړه یی نخپل خزې کړه تلورمهشته نو ورسته نو بس تلورمهشته پتیره شو نو بیا رجو نه کیږي ښا بیا درې طلاق شو کنه چې درې طلاق اوشي بیا رجو نه کیږي ترڅو چاغه خزه بل سر نکانی کړي هغه به امر کې احکام راځي چې رجو په کوم ټایم کې کېدې شي قدرت چانس دی یو چانس لاړو دویم ځلم دغه سی وکړه او تلورمهشته پتیره شو نو دویم ځلم خزه طلاقه نو بیا مو سند ککوي شي هو که, که دریم زل دغهسې چلور میاشتې پتیره شوي د دریم زل بیا کانی سنیکانې شي کو بیا روون ش کې بیا لخه بیا درې تلاکه چېې تلاکهه شو بس خزه نو لاځ نه د پااره کسانو ی اوونه چې قسمونه من مننس یم د خپلوښځوونه طرربو اربې انتظار د چور میاشتې په انفا پس کچری راو او ګځ دل په چلور میاشتو کې نه نه میاشتو ک نه کوله نو بس نکاله اجت نشتره بس رجو دی وته کی او د قسمه خپل احکام خو هغه پزې دی فان فا بس فسیکینن الله غفور رحیم بخون کمیروبان ذات ده و ان اعظم طلاق او کچري کست کړي وید تلاکو میړي ویلي کست کړي چر د خص بز طلاقوما او کسدن چلور میشته د پزان تیری کی دا میړو چی بس درم طلاق شي او خبر اخلاص شي نو به بخلا پلار کرا کر او اخطالتکم اعده ده د طلاق او تیر ابثیر کی دره هزا اعده ده پر بلایت کی براشی هغه تیر کی نو بس بیا خزه بل سر نکاح کولې شو میړو قاسم بل خزه کوي شي هو عین اعظم طلاق او کشر کس کړي وي دي سړی طلاق ده طلاق ورکو چې بدا رجوع نکوما دا خزه په ځان طلاقوما دنه تنګې مثال خبره تو فید الله پس کین الله سميون علیم اور ودون کې پویا ذات ده دا دې ايتون لاندې ابن كثير امام ابن امام او اکثر مفسرونو یو واقعه ذکر کړې ده او هغه واقعه د څه ده چې ابن كثير رحمۃ اللہ علیہ د دې ايتون ذکر کړي تفسیر ابن كثير کې وه چې عمر فاروق رادنو چې کل خلیفہ شو مداغه عادتو چې شپې بغرزیدو پلارو کوڅو کې په خار کې چې چا سره زله ونه شي چا سره زیاته وونه شي چوک وګې چیم, و و چیم و و دا, دا, دا, دا دو سرهکم یا بلک مشکل کې ګي چیم دا دو سره وکم دغه طرقه د سلام وه او دغه طرقه پمرسلام وه پ غمه اسلام د شپې مدینه کې د شپې به یو حث کې راځ و د شپې یو زوش مدینه کې د تننګه ووشو مثال خبره یا کو تیګه غورځ یا کوم بس یو غ غونه ګل غونېوشو حد کې را وچې غرزونه د مدینی مدني خلک راووتل چې دا غرز د چشو وې پیغمبر وې دی چې یو سړی دا خلک چې راغون شو مدینی خار کې او چې دا معلوماتو کې دا غرز د چشو وې پدې کې یو په اسمان یو سړی سپور ده او په تی زرا روان ده او هغه ودر او خلکو ته وی چې زې اټم ای نشتره ماټول خار می چان کوې څه مشته غاسي بس بس تیر شو اغه څوک خبره اغه نبی عليه السلام ینه پیغمبر اسلام مخک نه وته او مخک نه ار معلومات کړه چې دا غرزه چی شو خلک چې خبرې ده پیغمبر اسلام راغ ویزی دی د شهیدوم نشته ما معلومات او کایڅه اغاز یو خبر چی غرزو بس چې د خطر خبره نشته نوم درجه تدیکا عمر فاروقه مو رضی الله وانهو غرزې دوه شپې کوڅو کې یوزل عمر فاروق رضی الله وانهو غرزي غرزینو یو کور نه आवाज و چې وخصه جاړی او پجړه جړه کې في أشعار تشيروني في أغوية أغوية أشعار دي, دي, أغوي أغوي دي تتاولى هذا الليل وسود جانبه تتاولى هذا الليل وسود جانبه وأرقني الله خليل أعبه فلولا حزار الله لا شيء مثله لنقز من هذا السرير جوانبه هذا يشير خداي و بعض الفاظ دادين وي تتاول هذا الليل وسود جانبه او دد دا داشپړېره او دښوا او د دې شپې پڅندو کې تیار شوا وارقني الله خليل او و وارقني او زه وي خيامت تروسه پوره د دې وجنه چې خليل او عيبه چې میړه مې می ملګره مې څنګه را سره نشتا ینه میړه یادې دو فلولا حزار الله لا شيء مثله کچری دا الله دار نوی دا الله ير نوی چې دا الله د ذات او د هغه صفات غوږ د هیڅ کوم نشته نو لنقیزه من حز سریری جوانبه نو زما زما د کټونو د خپوب خټې کړه وې او نور تطرفو تبلاد لاړو عمر فاروق چې دا خبره د ډیر ذات حیران شو خپه شو چې دا خز خو ډیر تکلیف کړه مې په سي خپه دا او تکلیف کده فورا راغو سبی ټیم کې او ام حفصه رضی الله عنه د پیغمبر اسلام بی بی ام الم... ام المؤمنین حفصه رضی الله عنه دا عمر ام... فاروق چې نه رضی الله عنه دا د پیغمبرستان خو سره مخا دغه دوه یاران چې دي مشران د خو سره دي دواړه اب بکر صدیق خو سره عمر فاروق خو سره رضی الله عنهم اجمعین او دا دوه کشران چې دي عثمان او د زمانو دواړه عثمان مزومو رضی الله عنه او علی رضی الله عنهم زومو عثمان رضی الله عنه د دول ورګان ورکړی یوه لور چمړښونه بل لور بیا ورکړه ځون نورین وته ورکی د لقب ده ان د دوه د پیغمبر اسلام د دول ورګانو خووند یو خدیجہ چمړښو به بل پیغمبر اسلام ورکړه او علی رضی الله چې فاطمه بی بی ورکړې نو عمر فاروق لاړو خپل لور کرا ان د پیغمبر اسلام چې کوم خزا و کونډوا اف سره زیله اغ رغلو او ته چې پوخته د کوم شرمږي بنا نه خکاره اوسی د جواب بره کې و پخت نه کې پلار و پوخته دا کوم چې وښه د خپل میړونه ونه وخت تی شي پهدا کې ی وښه د خپل میړنه تونونه وخت په کې ت شي دغ لګشر می ده او ملفارو کورته شرمګم سبا خبره و کاکه دا یو ف ک ده و مسله کې ښ غړمو قانون صادر کما یو حکم صادر کم نو غو ته وی چې کم نه کم ضرور میاشته یوه خزه زیات نه زیات شپږ میاشته او کم نه کم ضرور میاشته روي شي یوه خزه دفاع نه بغیر په جداي کې نو عمر فاروق زنه سبای حکم صادر کو ټول خلافت کی خور کړو چې هر هغه عسكر چې مسلمانو په لخرو کې جنگيږي او د کور نو مسافر دی نو څلور میاشتې چې تیریږي نو څلور میاشتې نو مخک مخک په خپل کورونو ل راضي یِن رسختی باخلی او کورونو ل راضي ټولو کمانډنانو ل او ټولو مشرانو ل والیانو ل ختونو ل چې څومره خلک مسافر دي او څلور میاشتې وطن پتیری پتیری شي یا ولما تیریږي به ناقد خپل خپل کورونو ل یو څور ز د پر لاسو پندرو سرو ز د پره میاشتې هغه وادکړی خا وادکړی نه وادکړی نه وادکړی اسکر زکه جنگ جنگ دا جنگیدل په لخرو کې به جنگیدل د ایران مهازم خلاص ایران طرف ته لخرې جنگیدلې او د روم محازم خلاص او هغه طرف ته لخرې او نورم لخرې خو دی خو به وي په ملکینانه نو پیغمبر اسلامي څنګه اسکر چې چلور میاشتې کور تنویر راغلي نو را دي شکورله رسختی دی والی. او هم دا قانونی بیا جوړکوو چې آدم ترده پری بم دا قانون جوور شو مکمل چې بس چلور میاشته نمخ نمخې مخب او شړیرو خختی خیلی او کور ته بریزی ددی تون نه د د اومرفالوله زن د استیدالولو کو او هغه د خی هغه د فریاد او جړان استدلاو کو چې خله انسان د ضرورت لري د میړه نو خاون د نوکی وکو چې خپلخوا به چور میاشتو کې به کور ته نو وین زه متلاکهه او که چ د کس کړړی ووي د سړی د تلاکو نو فین الله نو بس بیا د رووجونه کوی سرورشي تې شي غه بر تلاکه شي ععدت ب تیر کې پهه ب خپله لارم او سړی خپه لا را ځي فین الله په سیقین الله سامیونلی او ریدون کې او پو د دی تهله کېږي حک ایله حک م ایله درې سرتونونه هغه بایان شو ی لاسم قانون بیا پهې مخک یت کې حکم د طلاق حکم الطلاق طلاق د دریو ټکو نه جوړ ده توی لام قاف ت لام قاف د دې معنا د طلاق طلاق معنا د خوشروه خندروه خوش طبيته أغا حديث في رضي الله يقول لا تحكيرن من المعروف الشيء وإن من المعروف انتلق أخاك بوجه تلق وفي ناكيونا يوان ناكام حكير مگنائي سپاك مگنائي يو سرى ده أغا وراغ انت ناكي كأي وده أغا وراغ ناكي سپاك مگنائي منا دا أغا وراغ ناكي یني هر یني یو نیکی سپکمه غنئ پیغمبر اسلام وی لا تحقرن من المعروف شیء هیڅ یو نیکی چې دا هغه سپکمه و وان من المعروف ان تلقي اخا کا بوجه تلق ودام یو نیکی ده چې یو سره د خپل روح سره په خوش طبیعت او په خوش مزاجی باندې ملاوشی د دا په عملنامه کې یو نیکی لیکل کیږي چې خپل روح سره په خوش, خوش مزاجی په خندروي باندې پا خوش طبیعتی بانی واسر ملاوشی دام نیکی دا نو علتا الفاظ اتمال شوی دی و انہا من المعروف عن طولق طولق خوش روی خوش مزاجی نو طولق ویلکی گی خوش مزاجی تا طلاق ته طلاق ځکه ویلکی گی چی اللہ وی چی طلاق خواسی مرکی کنا خزم میڑی چا به کال تیر کړي چا به دوکار سر تیر کردی بچی بموی به پ کاله شپ کا ل کاله تیر کړي او او سره جو کېږي د ی سووج دا تلاک خوااستم ورکې ته په خوش مزاجی ورکه په خنده روی وه دشې تهې م جوړ کیسه ته ې م جوړه وه جانجال تهې م جوړوه زمونږ د پختنوغم دا غم هم دا موثیبت هم داره یو مصیبت خو جهالت ته دی چې دلته الله کتاب اکثر خلک لري دي مولاې په میمبرمانې بس کوګي خوګي مسالې کوي او اهم مسدګر حکم الهی له تنه اهم مسله وا تاسو کې دی شي بیر خلک حکم الهی اول ځل اوریدلی چې دا یو قانون شته زمو په دین کې په شریعت کې او دغه دغه صورتونه دي او دغه دغه احکام دي نن به خبر شي وي دا رنګ مخکې د هیزو احکام تیر شو ډیر خلک بدینه نو خبر چې هیس کې څه څه کول پکار دي خزي بنی خبرې سړی بني خبر ته جما احکام ته وړل خلک بني خبر ووس خبر خو هلاک دا دسی مسالې دي چې زمو ژوند کې څه په دې روزمره ژوند کې دا مثالي تیریږي زموخه ده لکه ډېر خلک په ګونوونه کې مټلای خبر بنې د الله حدود وب مات کړي د دې څلشي ویله یال الله لچیا لږ خو پوینومه قیامت ورځ باندې خدای پاک به وتوي چې وري ځان نو پوي کړي د دنیا په کارونو باندې چې پوي نه وي څنګه به ځان پويو کاروبار چې شروع کوو او؟ ویاول چا سره کینہ چې زدای کې به به خپل کار شروع کړي نسې کوي کنه دکان چې خلاصي وي اول پلانکی سره کیناول د زرګری دکان خلاصي یا د جامو دکان خلاصي یا د بلشي دکان خلاصي دفتر خلاصي ناول نا وت نه وی ډایرک چې دفتر خلاص کا بس پیسې ور خوشی اول اول که کی عولته وت وی چې د پلانکی سره اول کنا کار издکا لوبیا دکان خلاص کنا اول издکړه کوي کنه لیکن د په معمولو کې بیا دغه او خيار توب نکو دغه عقل نه استعمالو د دین په کارونو کې بیا ویاره وایي زه خونه پويګم جاخله یا مسابق ویني دی ویلې نو زموږ لري پويکړه وکنه دنیا په کارونو کې بیا د دسه دسه ویلې شي نه دنیا په کارونو خو خیاره سوچ ک فکر ک خپل توان ل خپل غټیلا د دین په کارونو کې بیا شیطان ورن کړه عقل مې د پردا چولې ده بیا سوچ او فکر نکې خپل توان او غټیلا سوچ نکې دا څونه اهم احکام دي چې بیانېږي لکه نړی خلک بنا خبره ای ته پدی باندې نشي خلاصېدلې در طول، پول مسلمانان چه رضخو پوی نومه زان بم پوی کرده وی پوی شویم گرزیده لیه بیوه او د اخکامو رو رو زان پوی کرده وی دالا پا کتاب بمزان پوی کرده وی اول خود, خود خودی کتاب فرز ده پتولو بانده این الازی فرز علیک الکران پا صورت قصص کې برای شی چه دا اللہ غزادت چې پتاسو مانی قران فرز کرده سورت ان انزل ناها و فرز نا پاسوره نور کې راځي چې دا صورت ما را لګلې او فرض نه او دا ما فرض ځکه په صورت نور کې دا د بهایې او د بهایې د هغه د پاره د ختمو د پر احکام بیانې غلطم د کور احکام بیانېږي د پردې او د حیا او د حیا د په یوهه پاسوره کې هم احکام بیانېږي نو د الله کتاب زکه کول فرض دي پر مسلمان باندې څوک چې وایي کوم ولا چې وایي د خو کتاب فرض نه دي دا مولا ځانسم زیاتې کوي او وسلم زیاته کوي خلک کمممهرووي نو دا ملابه په خپل جرم کم گیري چې داله کتابې نه بیان بیایان او هغه خلک چې د د د ووج نه د کتاب نه منې شوه د غ په جورم کې به هم گیري. دبل عذاب اواللا ورکې قیمت پهوربان دی او هغه امیان چغله د کتاب نه خبر نهدي او ځان نه خبري اوغ هم دبل عذاب ده یو عذاب ده, ده چې ځانې نه خبر کی ځانې نه پوه د کتاب نه و نهکړی خواری نه وکی. یو او دیم عذاب د دیم لاویږي الله د حکومت خلاف کړي نو دا چانس د دا وخته بل کتابنا د د دي چانس استفادہ کتاب از د احکام و نه خبر کئ دا یو لسم قانون حکم طلاق طلاق موویلې چې نو زمونږ د پورتن نقصان د خبر مې دا کوله چې یو غنده جهالت ده د کتاب زموري چا بغاړه د غستې بیان کی آیایي چا د زموري پغاړه د غستې وګرځي د کتاب از د او بل نقصان دار دي چې په دې ځکه طلاق کوي کایم او طلاق نه وي ولوي جنجال جوړ کی دشمنان به سره خاندانونو کې پیدا شي اکثره کورنۍ سره و جنګیږي او په کلونو کلونو منیا کورنۍ بیا سره د دشمنان منیاختی او د شیطان کارم ده نه دا خو شیطان غواړي نو الله وي چې اسې خون کور جوړ که کنه نو په خوشروي پخند روی په خوشبزاجي په خوش طبيعتي منه جداشه لکه عرب ولوغو را عربه کي خوشته تلاقم هغه کيست نه دشمني پيدا شي نه جنجال پیدا شو ځکه هغه د احکام پوره کوي محرم وير کوي او نور جامه جوړم وير کوي خرچه کوي مصرف کوي کوم چې الله اور منه مقرر دی دی. نو دلتا د تلاقو بیان شروع کوي او د تلاقو بیان وڑی وڑی تر نمبر تر آیت نمبر دو سوا دو درشا پوری تلاک و مسئلی بیانیی پڑی آیت اونو کی تلاک دو کس مدین یو تا بیلکی کی تلاک شرعی اولی قیزان سران تلاک دو کس مدین یو تلاک شرعی او یو تلاک بدعی بے دال عین یہ بدعی او شرعی او په شین پزیمانے شین ری پزیمانے بے او دال واچھاو بس تلا شر دی تهویل کږي د تلاې شراییم بیا چو کسمونه شته یو کېسمدارې تلاې چې او سړی پرېښ له تلاک وررکول غواړي اراده کړی ده چې بس دا اخته تلاکومه نو دو طر کدي چې یو طریقه ی طرقه دا ده چې په پاکې پولو فک پولو ولما په دې باندې اتفاق دي چې طلاق به ورکوې په پاکۍ کې خان د هیڅ په حالت کې نه چې خزه پاکۍ ځکه د هیڅ په حالت کې چې ور کې تسړې ګوننګاریږي چې کله خزه پاکۍ نو په دغه حالت کې به طلاق ورکول کېږي په دې باندې چلور وړه مذاهب متفق دی احناف امام شافی امام مالک امام احمد چلور وړا چې طلاق به ورکول کېږي په تور کې په پاکۍ کې نو طلاق دی ویرکو نو اوس په توغاره چې درې طلاق ویر دا خزه په ځان باندې مطلقه کې نو بیا وڅکه په کومه طریقه به ویر کې په چې طلاق دی ویر کو یو هیز لبا صبر وکې چې په خزه یو هیز راغو او هیز تیر شو پاک شو نو بیا به طلاق ویر کې بیا په دویم هیز لبا صبر وکې دویم هیز مر من راغو خزه پاک شو نو بیا دریم طلاق ورکئ نو چې دریم هیڅ په دې خځه باندې راغون خوځه آزاد شو بس بيخي بيدلې خزه د میړه نکانه کیږي بیا خزه درې طلاق شو کنه یو توهر کې یو طلاق ورکو توهر ولیکي د پاکي حالت یو توهر کې طلاق ورکو بل توهر څور باندې راغو تیر شو بل پاکي نو بل پاکي کې بل توهر کې بیا دویم طلاق ورکو نو بیا په دریم توهر کې دویم ځله هیڅ داړو دریم دریم پاکی راغلا توه راغو هغه کې درې ته لا کوي کړو چې درېم هیڅ ثیر شي د خزې او څلورم په اړه خزه پاک شي نه څلورم ته ورشي نو بس خزه میړه سره طلاق شو درې ته لا کوي واقع شو بیا د دې دوړو میډونو خزو خزې نکانه کی داغه څنګه بی... کیږي کی داغه ځان لا مارکیار کامشتان یو صورتدار دی یو صورتدار دی بل دوی هم صورتدار دي دا د شرایط علاقہ د ډېر سختي سخت امدی یا آسان نو بس نپو ایگاما تاوز دا پار بچنگی یا باتا سخت کاری یا باتا آسان اخ کاری شرعی طلاق ایو شکل دار ہے چه طلاق دیویر کو پتوھر کے نو حیث تیر شو یو نو بل دویم توھر راگو نو دویم طلاق دیویر کو دویم هیڅ لاړو مثال خبر خزه حایزه شو پاکه شو نو دریم توور کې به دریم تلاک وکړو درې طلاق واقع شو نو, نو خزه یو بل هیڅ لسو و کې جو دریم هیڅ په خزې منراشي او پاک بس خبر خلاصم دا یو شکل دی بل شکل خل... دا دی چې یو سړی خپل خزله په توور کې د پاکۍ په حالت کې طلاق وکړي صرف دونه الفاظ کافی دي چې ته په ما طلاق یې بس دونه الفاظ کافی دي او د دری هیزه صبر و کې د ښ در تلاې وکو په پا کوې کې او ښې یو حیز راغو دویم حیظم راغو در حیظم راغو نو دا یو چانس لاړو نو چر ته په د دری حیزو کې نه نه نه په دریو میاشتو کې دا سړی غواړي چې د ښ سره بریرته دا خپله د ښ خپله ښځه کې او سره جو نه شي نو بس د دې به رجوع کوي کله په درېو هځو کینر نه رجوع کوي نو نکاح تازه کوله ضرورت نشته یو تلاق خوشو خو نکاح تازه کوله ضرورت نشته بس ا کچه د درې هځو په تیرشي او بیا غواړي چې سولې وکي رجوع وکي نو بیا به نکاح تازه کوي خو یو چانس خدانه لاړو نو کچه د بیا بل لانجه راغله او بیا تلاق ور کول غواړي نو بیا به چا خزله اغه بدره هزا د 3 هزا تقریبا د 3 میاشتې جوړیږي ځکه میاشت کې اوزل هز راځي په خځبان دي د 3 میاشتې جوړیږي تقریبا نو خزه بچي ده دویم زليبیات لا کور ورکو نو بیا په خزه دره هزا صبرو کی درې میاشتې خدري میاشت ځکه نو ویو چالت بیا حساب غلطي دي هز حساب ځکه ضروري دي هم دې آیتونو کې ان شاء الله نو دوه چانس لار نو هزو کې نه په درې میاشتو کې نن نه نه رجوع کینو خزه و دغه خزه شي نکال اجازه نشتره او خدادري مېسته کې پتیری شي نو بیا نکاح تازه کوي او کدرم ځل بیا طلاق ورکونو بیا رجوع مو جوړ نشتره بیا خبر خلاص شو اوس دی د ایتونو لخم د دې ولیکي طلاک طلاق د شرعي طلاق د دوا اسمونه دي یو چې په هر هر توور کې درې میاشتو کې خبره مکمل ور خلاصه کې او ی وچ تلا و کې او درې صبر وکې درې حیه بیا دویان تلاکو کې بیا درې میاشت خبربر وکې بیا در تلا وې او درې میاشت صه وکې دی کهونه حکمت دخوا ځکه اکثره په یو خبره ې خغان را شي کو چې کله دا ډیر وخت صبر رو شي د بیرته د ښ او د میړو عقل زیله را شي هلته بچوله موګورې او خپل ژونله مګورې دواړه به دواړه ب ته سره سوله وکې خزم پوه شي جره دا سړی م نر دی دا سړیې نر دی وره دا مې پریږدي د کې ووره ش نه شته دی خزم په دی باې وړه را شي چې بیا بیا د میډه خبره مننی بیا د میړه سره جانجال نه او سړم چې ده پوه شي چېره به دا خزم بس زما ککیسه کې نه ده که تلاکو کو دام روانه نه در را نه ته ایثاریږ نه سواله او ذې ته نه به ځ غزاره بس خپل خزې کاو آینده وسه گزاره کاو دواره سو یو دار شو دواره به یو بل سره گزاره کوي په گزارې به ژوند تیری یو بل څه اې انګلیش کې کومپریمایز کومپریمایز کوي به یو بل سره جنجال لبړې د خبره مخکینه بوزي زه تونه یک پاتې پدې کې او یو د طلاق کې بدعي طلاق کې بدعي زموږ د پښتنو طلاق ده زموږ د پښتنو طلاق چې ځماه تمام ان دریو کانو طلاق کوي بس خبر یو یو سره خبره خلاصې کې بس بیا خو چس ماس نه بیا ملیانو په سیګې چې ملا به غول مې خوړ دي درې تلا کمې د خوی نه ووتي ماغضې کار نه کو دغه ټایم ک جوش مغومې جوش کړړی یا به چې د نصار نه یا چولي یا به چېر ته سیګټلی کي او ضمون پختانه چې نار لواونهشي نو بیا په دماغو دردې بوجي دکه بیا مالغم ډوړی کې کمي په یو مالکې د وج هم تلاک رکي معمولې خبر ماندی ته ما په دریو کانو طلاق شو نو بزان لا کارو ګوري نو به ملیان پس ګرزی ملاسيب ول می خوړلي څلاره ته وګور کتابونه ولټو خیر ده ملاسيب ته وی ګورا خزر من طلاق ده زاو استخلق کار کوي خزر پلانر کوله خبر کار وکي دی وی نه کنه ملاسيب کتابونه وګورا ملاسيب بیا سکی هغه علماي सूची کندي ناکار مل ملیان اغم بیا وت طریقه جوړ کړې بسمنه دا چني دا جوړ کړې حلاله نو بیا حالالی سټې خلاصی کړي و دلته و د حال زمونږ افغانستان کې غاالاً زمون په دلاکوو ک نه شته دا طریکه دی نور مشرقی لاکوو کې به زکه د ثره مشرکان د بیااتیان دی د مولان او دغ ته کې د حالالی طرق خو پنجاب په غړی د زیاتی دي او باقاعدده لیکيته و دلته د حالی سهولت موجود دی نو بیا هغه سړی چې را شي سره کم دی دا لغ اوورئ چې را شي ملااسسی بلکی چې ښه را انتلاکهه د جاړ جړه او شروع کي نو ملاې ته و چې ګوره ښ خو درمان چسونه خو دلاړ د درې وواړه مو کوه او داسې وکقعه چې یو پاک له درسته سړی وګورهښ او پرنی کاه چې هغه به تلا کویر کې د بیر تهته پلاه کې بیر تهته پهنی کاا خو بل سریڅ خو بنی کا که نه بیا بهل اول میډله به رازی کې بسنیام نیکي او جمائم نه کړي نو به دا اول سټډي مانه حرامه ترغه پوري هم تلاکو پور دی اندي د तलाکو ايتونو کې به انشاء الله ټول نو به د له مجبور خو خلک به نه خاندي بیزتی نو بس بیا چې عمل تکوم چړې مړي یا د مولا مولا خب... د مولا چې په خپل خپل ځان لپاره کې کی عیدت کیننه په عیدت کیننه ملای ځان لپاره نکاح کی او بیا وسره شپې متی کی او بیا مولا په عیدت کې برت طلاق کی او برت په عیدت کې اول مړله بي تور پني کاکي د څونه ظلم وشو تونه زياته وشو په ايدت کې نن خوول نیکانه کېدخه خو اول وسملام زنا وکړه بیا چې ده اول مړله مړله راغله نو بیا دام سره ټول مرلږي زناګاني کوي او دا په دې سوي چې ولا مال خو شوه نو ملام زنا اخرت تباکو کو غرق و. او د اميم زنا اخرت تبا کو غرق کو پوي شو نو ګرمه مخره پساړه او سله باندې ځاون نو اول پوي کوي بي تلاکور کوي خذله کوي ګوي نو که ګرمه مخړه به به ګرځي مولانو پسي نو نو که په ناکار مولاماني ورپېښ شوي نو ډایرکټ چدي بس تبای عزتمندانه والی او اخرت بدیم تباکي نو که په خم مولاماني ورپېښ شونه غوړتوي چوروري چي چم نه کیږي زګرځه مزه کوي خذله ویل ګپلار کرا او تبل خذان لوک نو بس به به مجبور د ټولنې هغه خبرو الوزانټینګ کې نو دینه خدای چا ولزان پوی کوي خان اوس ګوره د احکام ول ول مد د دې تو لکی کې بدی تلک خد د تلک واقع کیږي خد الله تم نه او پیغمبر تم نه وخت ښه دوړ مطلب خو نه دی الله لا ول متلقات او تلک شوی خزه یتربسنه به انفسهن انتظار دی په خپل قانون باندې ثلاثه قرون درهزا قرو دومانی دی لپاره کې تو ورتم ویل کیږي او هستم ویل کیږي د فقهاو په منځ کې اختلاف راځي د څلور فقها مونږ لرو کنه امام ابو حنیفه امام شافعی امام احمد ابن حنبل او امام مالک نورم دي خدای څلور مطلق دي دا پاتې شی ویدوس په دنیا کې په دې اومد ټول امت اجماع کړي چې بس د څلور فقه بي نو د علماء په خپل منځ کې اختلاف راځي نو د تو جوهات باندې راځي کې یو جدایي چکل احتمال د ډی رومانی شي یو یو مجتهد یو مانوالي او بل مجتهد بل مانوالي او بل مجتهد بل مانوالي ټول معنی صحیح وي یو یو مانامه عمل شروع کی بل بل مانامه نه نو بیا چې کوم اهنافتی ناقده اهناف او نا مانامه نه زی چې کوم شافی ول دیغه شافی بمانامه نه زی یو کو فتوی دی کنه علما دی فتوه, فتوه نو به عاميان چې دیغه فتوه مطابق مانزی دلته جره امام شافی مانغه سره کورونه طهور او امام ابو نفه معنا غسته هز خود امام ابو نفه مسلک ټول مسلکونه باندې کوي دې مضبوط ته زکه مضبوط ته زکه دا ټول نور مشتہیدين نو خپل غوي ورکړي امام شافعي وي خپل چې امام ابو نفه غونته فقیه دې د بپیدانه شبیا ټول خپل کہانی دي دا نور چې دا ټول نغت مشتہیدمدارې دا علم ډیر جوورو فقه کې نو زکه کچی تت معنا تو هروالې طهور ولیکيږي د خځه پاک حالت نوبيا او معنا غلطيږي ځکه یو په طهور کې د طلاق وير کو خځه لکنه دا کوم طهور کې چې طلاق وير کو دا به حسابي او کنه به حسابي ځکه خوري پاک وير چې درې طرح طهور بس صبر کوي کنه نو کدا کوم طهور کې چې خځه طلاق مېلاو شو دا به حسابي کنه به حسابي سوال ده کچې ته دغه طهور حساب شي چې دا طهور هم شي خام دا خو چې د طور په اول کې بتلا کوور کړي خام مخه پنله سرورزیې ب تې شوي لا سور زیې بهتیې شوي زی نو د اول طور خو پوور نشو شو نور دو تهورو خو به پوه شي ځ دا دریم طورور خو نیم شو یا دو ن شو یا یاری پاسه دو نې شو پوره خو نه شو او خدای پاک کولي چې درې کورو او که چېر ته دغه اوله ته ن ساب. او د دې نه الاوات درې نور ته را حسابې نو بیا خو دا درې لمی ته شو چلی پاز درې شو پورې درې خن شو بیا مو او کچی ته معنا حیز والی د امام ابو نيفه معنا والې نو بیا معنا صحیح کیږي په توهر کې طلاق ور کړو نو یو هیڅ چراغو دویم هیڅ تیر شو دریم هیڅ تیر شو خبر خلاصه بس نو دي کې غنغله تيږي حساب نه غلطيږي په دې وجه معنا د امام ابو نيفه مسلک فقاه کې ډېر کوي ده په نورو فقه باندې بیر جوورد ده زکه امام ابو نفا د فقه یو غټ امام ده زکه او ته امام اعظم ویل کیږي نو ول متلقات او طلاق شوی خزه یتربسنه ب انفسهن انتظار ديو کی پخپلو قانون سره ثلاثه قرو من احناف من قرونه معنا هزا خلو دره هزا طلاق واغستو پته ورکی دره هزا د دې ادته نو کبدری هزا ک میړو ترجو کولا نو خزه نکاح اجازه نشته خزه په خزه خو یو طلاق وکه شو یو طلاق چانس لاړو او کدرې هیڅه تیر شو غینه بعد رجوع کوي نو بیا به چرې نکات تازه تھړي ولا یحل لهن او ندروا لهن دي خزو د پاره ان یکتمنا چپټکی ما هغه بچې خلق الله او چې پیدا کړي د الله فی ارحامهن په خېټو د دې خزو کې این کنا کچریوی دا خزه یو امنا بالله ایمان راوندن کې پاله باندې ول یوم او پرز دا اخرت باندې دلته اوس الله توصيه کوي چې ګوره او خزو کستا سو په خېړو کې بچي وی چرته نو بچي م پټوي زکه اکثره خزي بچي پټ کی زکه د کومي خزي په خېړه کې چې بچي دا غي عدت بیا تر بچي تر پیدا کېدو پورې ده یعنی نه هم یاشته به درې ه ځنه ده ځکه هیڅوب نشوي کنه ترڅو چې بچی نه پیدا شوهه دا خزه د طلاق شوي خزه بل مړ سنې کان نشي کولې چې بچی پیدا شي بیا دا پاک شونه بیا بل مړ سنې کا کوي شي نو اکثره اکثره خزه د لوی ادت نه د ځان ساتلو د لپاره خپل بچی پټ کی او بل مړ سنې کاو کی نو در در مېشتو روسه درې درې مېشتو روسه نو چې بیل مېړس نه کاو کی هغه کوم کوم بچی چې د اول مېړو نو دیسه ټونو نقصانات وشي هغه بچی د اول د خپل پلار د نوم محروم شي د خپل پلار د میراث نه محروم شي یو پرديسړي پسې ونیکل شي زاد د دزویره هغه خپل پلار پسې ونیکل شي ذکل دخذي دوک وکړه کنه خزه یو ناروا کار وکړو کی وې د څه خزم پیدا کی الله وی دکر کچیر تستاسو ایمان وی په الله باندې پورس د اخرت منه بچي بنه پټوي د بخکار کوج زم ما پنس کې بچي ده چا غختن مېډه پوش یا اول مېډه چې دا دا د زما زو يرد چې بده د د مېډه میراث خوړی او دام د دا لا نوور پسې لهګول شي والله یحللو له نه او نهدي روه د خصو د پااره یوم نه چې پټ کې ما هغهه بچی خلکله چې پیدا کړی دله في ااررحه میهن نه په خیټو دې ښو کې انک نه که چریوي د اخې یو اممن نهبلله ایمان راړونې پالله باندې ول یومل آخرې او پهور دداخلت باندې او کو ایمان دی نو بس بیا پټکټ بچ پټه او پردی سړي بس واچه او ب دا د کې نو بزلم دوکو آخرت خوش تکنه بهدا نه خو دنیا خو بتیره چو څومیاشتې وخت بری تیر بشي نو به اخرت کې خو به ځان ټینګه د الله عذاب دا یو بل و بعولتهن او پخواندان د دی خزو باندې ا حق دے او د خواندان د دی خزو ا حقون ډیر لایق دي بر د هنه پوا واپس کولو د دی خزو باندې فی ذالیک په دیت کې په دی درې هیزو کې یا الله وی چ خاون سره اختیار شته چې په د دری حیزو کې نه نه نه دا ښه بیرته خپله ښځه کې بغیر د نیکا رجوع ته وکي ان راو کچې اراده وي اصلاحهنده جوړ جاړی د اصلاح اراده وي د جو جاړ اراده وي نو بیا د خپل خپله خځه کې دلته دا, دا ان چې ده دا شرتی نه د دا ترغیبا دی دا ضرور نه ده چې د جوور جاړی نیې نه نو دا سړی چ د ښه شي ت ښ د روونه شي نه ر کولی شي دا انجن ترغيبنده یعنی ک رجو کې د اصلاح لپاره وکا ته جوړ جاړې لپاره وکا خدمتنګوا خپل ځان متنګوا نور خلک متنګوا د جوړ جاړې پنيت باندې د خزې ته خپل خزکه و او په او د دې خزو باندې حقونه حق ده بیرته هنه چې واپس کې دا خزې فیذالې ک په دې عدت کې عدت دا غدري هې زکه ان ارادو کچن اراده کړې وی اصلاح د جوړ جاړې ولہن او د پاره د ديخذو حق ده حقوق ده پشان دی حقوق دي مست الذي فشان د حق اوکو عليهن چې په ديخذو باندې دي بالمعروف په قانون د شریعت باندې معروف نه مراد قانون د شریعت زکه معروف مطلب خکار خکار خود شریعت ټول خطرونه دي یعنی الله وی چې په ديخذو باندې حق دی ده هرسی حق لکه څنګه چې د میړه حق ده په خزه باندې ینی دا میړونو لاله توصيه کوي چې ګوراته خو میړې تاسو لري اختیار شته د خځي حق در باندې حق په پوره کې د خځي د خځي حق نه سرغړونه نشي کولای دا اني چې ته وې چې دا خو خزر او چپلکه میړه پښتانه وې دا خزه د سې د چپلکه خزه چپلکه نه د چې بس خزه چپلکه کاو جوړانده کوي کا باندې پرتې نه نه خزه کې او نه پرېګده الاو دې کار کارم kawa تاسو باندې دې خزو حق ده حدیث کراځي وای چې و ان لزوجك کا حق و ان لولدك عليك حق و ان لجارك عليك حق و ان یقینا ستاد خزي پتا باندې حق ده پیغمبر اسلام فرمایي ستاد بچو با پتا باندې حق ده ستاد گاونډي پتا باندې حق ده او ستاد ملما پتا باندې حق ده حدیث کراځي حق به پورا کې حق نماز نو باسي ولهن او د پاره دې خزو حقوق دي پخو غوندان وباندی ميسو الذي په حق د حقو حقوقو عليهن چې په دې خزو باندې دي دغه خزي د پاره په پا میړه حق د کنه چې خزب د میړه حق پوره کوي نو دا څنګه میړه باندې د خزو حق شته کنه بې ماروفي په قانون د شريعت باندې وللرجال او د پاره سړو عليه په دي خزو باندې درجهتون درجه دا فضیلت ده خو سړو له الله درجه ورکړي ده زکه سړو در الله درجه ورکړي ده چې سړي بدنيم طاقت لري او زهنیم طاقت لري او خوځي بدنيم کمزوري دي زهنیم کمزوري دي په صورت نساء کې براشي آیت نمبر 15 دی ورشکي یا و دې ورشکي چې الرجال قوامون على النساء خوځي به حاکماني سړي به حاکماني په خو ان سړی به مشری، ځکه دا کور چلی دا یو تنظیم دی په تنظیم کې یو مشری کنه، نه چې به کوم تنظیم کې مشرران شو شوغ تنظیم تبا کېږي نو مشر به یو ووي هغه یو مشر لاندې به ټول جوون تې دغ د احکام ولاندې د دغرنې د کور مشر به میړی خوا ه به د کور مشره می شي کېدل حدیث ک را چې کوممه خه مشره شوه هغه کور تاد دغ ملک تباره چې کومه کوم ځ کې مشره شي بوشو نور حدیثم ډیرشته نه یو صحابي پوښتنه کوي یا رسول الله موږ له مرکل خده او موږ له ژوند کله خده نو پیغمبر اسلام وتوی چې کله کار نه اهالتو سپارل شي او خزرمانه حاکیمه شي نو تاس مرک مرکل خده د جننه او وګه حدیثه بس دا یو ټکړه دین ما ویلا چې تاس د بیا تاس د پارا مشره شو نو بیا ته مرکل خده نو ولی رجال او د پارا د سړو علیهنه او زکه سړي چي دي په ډیر حوصله معنی سوچ کوي یو کار کوي خزي په جذبه کې راشي او که خزل علاده طلاق حق ورکړې وې ټول به طلاق یان وې ټول سړی په ګرځدې ولا زه غو ما مل طلاق نه راکړې ټول خذ خلق به به طلاکیان وې دا خذ خو چې ګرمه کې راشي نو بس ان پښوی وې وې خذ جگړې وې په دې کې نه لاس خوږي نه خپه وتش ما خذ خوږي یا شایروي ته خذ په جنگ کې تاشه ما خذ خوږي لاس خوپن خوږي او د سړو په جنگ کې هو یا بس مړې او یا زخمي او یاو د اسرماتي خو د خزو په جنکی ماغه خرابي مازه خوغي کی صرف نو که خزو لا لا تلاکه ورکړوي ټول ب تلاکیان ګرځي دی بیا خو شو ګرځي شرميده لبه ورځي کی نو ولي الرجال او د پارا د سړو الیه نه په دې خزو درجه تون فضیلت دی غوړه والي دی د فضیلت په خزو منی خزو دانش ویل چې او الله خدا زلم کړي الله پويګي الله زمونږ استستاسو په خیر, خیر اس او شمانې پوهږي منږ به نه پوهږو پیو کاربانند دی یو ذ په پوه نه شي چې الله وللی سړولههکو کړی دی لیکن الله پوهږي چې د سرړو سره که ما دا کوم فضیلت چ ورکي دی کې خیر دی مکوممی ښ چې اوس پوه نه شي مثال خبره به دی اوغ و چر دا خوله ظلم کی مونږ سره زیاته کی دی نو یو خو خیر او بل دنیا کې هم چره د غینو نوکسانات به وګوري ځکه انسان خو خپل خیر او شر نه پویي والله عزیز حکیم او الله غالب ذات دی حکیم حکمت ول ذات دی د الله په هر کار کې حکمت ده الله چې سړوله فضیلت ورکړي په دې کې د الله حکمت ده نو کله کله اوسړه په حکمت باندې پویشي او کله کله پویینې شو رست پویشي یا به خې پویینې شمړشي نو لیلزینا نپرده آکسانو ی اولونا چه کسامون خوری من نیساییم نو خپلو خزونا نو تربسو اربعاتی اشورینا انتظار د تلور میاشته فا این فاو پس کچری راو گرزل ده پس تلور میاشته کدن نو بیا نکال اجت نشتا تازه کوله فا الله اللہ پس یکیننا اللہ غپور رحیم بخونک اومی رو بان ازاد ده و این ازمو او کچری کست کست کړي وي د سړي د طلاقو چې خزه طلاقوم بس نو فين الله پس یقینا الله نو بیا د رجوع نکيو بس تلور مې شدیر شي بس خزه طلاق شي فين الله پس یقینا الله سميونالم او ریدون کې پویا ذات دي والمطلقات او طلاق شوی خزي یتربسنا انتظار دیو کې انفسه نه په خپل قانون سره پپلو زانانو باندې سلااست قرو درې حیز ولا یاحللو او نهدي روا له نهدي ښو د پااره اوس د کومې خو چې حیز نه دا غیر هغې وکم د هغه به درې میاشتې صبر کوي یا معشوم دا دکه د ماشوب خو نکاح کېږي که نه آ نک شو ده ولی کولی شي نو کومې ښه چې حیز نه را ي یا شنډه ده یا زړه ده یا معشمه ده نوغا چې دی بیا درې میاشتې صبر کوي ولا یاحللو له دا سر دته تلاک کچره بیادا بیان شویده او ندی روا لہن دی خزو دا پارا این یک تمنا چپٹ کی ماه آغا بچه خلق اللہ و چپیدا کرده دی اللہ فی ارها محن پر خیٹو دا دی خزو که این کننا کچیروی دا خزو یو امننا باللہ ایمان رادون کی پالا بانده والیوم الاخره او پاورز دا خرد باندې و بعولتو هن او خواندان دا دی خزو يلي خزو حقون ډېر لایک دي بیرته په واپس کول دي خزو باندې په دي اعدت کیننه رجوع کوله شي فی ذالک په دي اعدت کې د درې هیزه ان ارادو اصلاحه کچره اعده کړې وي د جوړ جاړي ولہ عنا او د پار د خزو حقوق دي مستل پمېړه باندې مستل لذی په شان د هغه حقوق الی هنه چې په دي خزو باندې د خاوندانو دي هند میډل علاوه چې پټامنه دي خو حقوق د باداکه بل معروف په قانون د شریعت باندې ولی رجال او د پار د سړو عليه نه په دې خزو باندې درجهتون د فضیلت ده والله او عزيز او الله غالب ذات ده که دا درجه دي ونه منل انکار دي او کوچو نه منم ده دا خو الله ظلم کړي نو بیا الله د من غالب ده دنیا کې هم سزا دیر کې واخرهت کې هم کی حکمت والا ذات ده او کتا ځان تسلیم کو چې بس الله درجه ورکړي د عظیم درجه منم نو په دې کې الله حکمت ته خوشاله وای بیا